Вам жити, а мені помергати скоро. Років, скільки вам, дідусю? запитує хтось із хлопців. Років, років, може, і небагато, а може, й багато. Оце від весни лічу. Певно, що вісім десятків і дев'ять. Іванко хотів сказати, що в такому віці так швидко не ходять, але посоломився. Дідусь проскочив упереду, глянув усіх коней, чи не підпарило де під сідлами, чи не зашкотильгав який. «До мене сюди», – показав він на стежку, яка починалася за розложистим дубом на повороті. Він пішов попереду, за ним Іванко, ведучи заповід коня. «А ти здивувався», – сипав словами балакучий дідусь. «Та мені ж усе розповів Теодосій, у мене він ночував». «Про тебе все сказав, і про гладу твою!» «Ти я молодим був, отак, як ти летів до своєї!» «Давно було все це, а пам'ятаю!» З притиском, ніби дивуючись, затримався на останньому слові дідусь і додав «Пам'ятаю, як сьогодні все перед очима!» Від несподіванки Іванко почервонів. Добре, що дідусь не обернувся та не побачив, як запалали в нього щоки. А дідусь, зрадівши, що зустрівся з людьми, говнів безупину. Йому набридло сидіти в самотньому в лісі. «І ладу, твою знаю, бачив на княжому подвір'ї. Ах, така як сонце. Дивитися на неї тільки. І зродиться така краса. Я бував там». Та не знав, що береже вона себе для тебе. А що Роксаною називається, це я знав. Водиці давала мені. Це дід почав пригадувати. Так-так, це торік було. А про що я казав? Дідусь збився. а, а про водицю. Така спека стояла. Був я тоді на княжому подвір'ї. Медо довозив. Палить усередині пити хочеться, а вона йде з терма. Дай, кажу, дочко, водиці старому. Посміхнулася, збігала за цибром, дістала з колодязя і от такий кіш набрала. Пийте, каже, не здоров'я. Я, Я промочив у роті та й кажу їй а п'ю за твоє здоров'я, Щоб тобі хорошого та хороброго чоловіка знайти. «Про тебе і не відав, що ти в неї на мислі. Коли випив, глянув на неї, а вона ледь не плаче. Думаю, хтось зупитив її. Мовлю, може, тебе твій ладо покинув? То хто ж він, що таку квітку зневажив?» Вона тільки й сказала, «Ні, не покинув ніхто мене». Так побігла. Я не знав, я нічого. А це Теодосій про все оповів. Іванко не пропускав жодного слова. Вже й не шкодував, що перепочинок тут зробили. Який хороший цей дідусь! Який він милий! Це ж він оцими руками брав з Роксаниних рук Це ж він розмовляв з нею! А ми й дома! почув Іванко, і не му прокинувся від сну. Хотілося, щоб дідусь ще й ще розповідав про Роксану. Вони вийшли на зелену галявину. Ліворуч під деревами притулилася маленька кліт-землянка. Біля неї височили два стіжки сіна. «Знімайте сітла, пускайте коней, пастися, сінця їм дайте, потім напоїте, а самі вмивайтеся, он моя вода». Дідусь показав на струмок води, що протікав біля пагорба, недалеко від кліті. Просто на траві посідали хлопці і ласували пахучим медом. А дід усе підливав його в широкі глиняні миски. От хлібця у мене мало, він виніс із кліті дві хлібини. Та нічого їште, я кілька днів перебуду. Такі гості дорогі. У хлопців ще й свого хліба було трохи в торбинках біля сідав. Дали їм веселище. Після такого солодкого полудня хлопці порозлягалися на траві. Спочиньте, спочиньте, часинко, я вас підніму. Дідусь відчував, що Іванко рветься до Володимира. А ми з тобою посидимо. Іванко з радістю погодився, бо дідусь ще розповідав про Роксану, як її хвалить світа Зара, а потім почав про себе оповідати. Давно я тут у лісі один, ще за Романа. Ще тоді прийшов, як він у Галичині був. В оселищі, аж там, за Володимиром, я жив. Такий лютий боярин був. Усе не так. І мало жита йому, і мало меду, І звеворець шкурний досить. І все до мене пристає. Може, я і винен, що колись його тівна з двору прогнав. Та на допік він мені так хоч у могилу тікай. Дітей нічим годувати, і голі вони, а він усе давай-давай. Не злюбив мене тівун, я Христом Богом його молю, дай дихати, а він мені вонючий смерть, ще й язиком будеш молоти. Присікався до мене, вже сили не було терпіти а як ступлю до нього. А він перелякався, та з двору. У мене і в руках нічого не було, тільки така злість узяла, про все забув і погнався за ним. Може би і у дерева, а може і ні. А він конюха свого, що його на візку возив, схопив за руку і кричить, «Ти бачив, як він мене бив?» Той каже, «Бачив». Поганий був чоловік цей конюх. Свіже, такий, як і я, а злостивий. Буває таке вродиця, що всіх ненавидять. І потягли мене до боярина. А боярин звір лютий, ті вон плаче, оце і каже мене вбити хотів. Я в ногах боярину і розказую все, як було. Та хто мені вірить? Бити його киями, кричить боярин.